Capitolul 10. De la informare la transformare. Dovada că tu ești placebo. Acest audiobook vorbește despre cum să îți transformi mintea în materie, făcând-o să conteze. Acum înțelegi că placebo-ul funcționează pentru că o persoană acceptă și crede într-un remediu cunoscut, o falsă pastilă, procedură sau injecție ce înlocuiește echivalentul său real și apoi, se încredințează rezultatului fără să analizeze excesiv modul în care urmează să se întâmple. Am putea spune că o persoană asociază experiența ei viitoare cu privire la o anumită persoană cunoscută, un doctor, să spunem, sau la un lucru, un medicament sau o procedură, într-un anume moment și loc din mediul ei extern, cu o schimbare în mediul ei intern și, făcând acest lucru, își schimbă starea de a fi. După câteva experiențe consecvente, acea persoană se va aștepta ca viitorul ei să fie exact ca trecutul ei. Odată ce legătura respectivă a fost stabilită, procesul devine extrem de eficient. Este vorba despre un stimul cunoscut, care produce în mod automat o reacție cunoscută. Ideea de bază este următoarea. În efectul placebo-clasic, ne punem credința în ceva din afara noastră. Ne cedăm puterea lumii materiale, unde simțurile noastre definesc realitatea. Dar poate funcționa efectul placebo creând din lumea imaterială a gândului și transformând acea posibilitate necunoscută într-o nouă realitate? Acesta ar fi un mod mai prudent de a folosi modelul cuantic. Cele trei participante la workshop-uri despre care am vorbit în ultimul capitol au realizat acest lucru. Ele au ales să creadă în ele însele mai mult decât au crezut în orice altceva. Ele s-au schimbat din interior și au trecut în aceeași stare de a fi în care trece o persoană care a luat un placebo, fără ca vreun lucru material să provoace fenomenul. Asta continuă să facă numeroși cursanți pentru a se însănătoși. Odată ce știu cum funcționează cu adevărat placebo-ul, pastila, injecția sau procedura pot fi excluse și se produce același rezultat. Datorită cercetărilor din aceste workshopuri, precum și a nenumăratelor mărturii pe care le-am primit de la oameni din toată lumea, eu știu acum că tu ești placebo. Studenții mei demonstrează că, în loc să-și investească credința în ceea ce este cunoscut, ei își pot plasa credința în necunoscut și să transforme necunoscutul în cunoscut. Gândește-te la asta pentru o clipă. Ideea vindecării ce poate fi supusă verificării există ca realitate potențială necunoscută în câmpul cuantic, până când este observată și realizată și s-a materializat. Trăiește ca posibilitate într-un câmp infinit de informații definite ca nimic din punct de vedere fizic, însă combinând toate posibilitățile materiale. Prin urmare, viitorul potențial al experimentării unei remisii spontane în urma unei boli Există ca necunoscută localizată dincolo de spațiu și timp, până când este experimentată la nivel personal și făcută cunoscută în acest spațiu și timp. Odată ce necunoscutul de dincolo de simțuri devine o experiență cunoscută cu simțurile tale, te afli pe calea evoluției. Prin urmare, dacă poți experimenta o vindecare iar și iar în lumea interioară a gândurilor și sentimentelor, atunci, Odată cu trecerea timpului, acea vindecare ar trebui să se manifeste în cele din urmă ca o experiență exterioară. Iar dacă faci un gând să fie la fel de real ca experiența din mediul extern, nu ar trebui să existe o dovadă în corpul și creierul tău, mai devreme sau mai târziu? Cu alte cuvinte, dacă repeți în minte acel viitor necunoscut cu o intenție clară și o emoție elevată și dacă o faci în repetate rânduri, atunci, pe baza a ceea ce ai învățat, ar trebui să existe schimbări neuroplastice reale în creierul tău și schimbări epigenetice în corpul tău. Iar dacă te îndrepti constant către o nouă stare de a fi zi de zi amintindu-i creierului tău și condiționându-ți corpul față de aceeași minte, atunci ar trebui să observi aceleași schimbări structurale și funcționale în interiorul tău, ca atunci când ai lua substanța placebo. Figura 101 din broșură prezintă un grafic simplu care ilustrează cum se desfășoară acest proces. Așadar, în loc să îți aliniezi credința, pe care o definesc ca a crede într-un gând mai mult decât în orice altceva, la încrederea ta în ceva cunoscut, poți să îți placezi atenția asupra unei posibilități necunoscute și apoi, prin intermediul principiilor discutate în acest audiobook, să transformi acea realitate necunoscută în ceva cunoscut. Îmbrățișând din punct de vedere emoțional experiența respectivă în mintea ta de suficiente ori, poți să treci de la ceea ce este imaterial la ceea ce este material, de la gând la realitate? În acest stadiu ar trebui să înțelegi deja că nu ai nevoie de pastile false, locuri sfinte, simboluri antice, vraci, fie ei moderni sau tradiționali, chirurgie falsă sau pământ sfânt pentru a te vindeca. Acest capitol îți prezintă dovada științifică ce demonstrează cum au făcut studenții noștri exact acest lucru. Ei și-au schimbat biologia doar prin puterea gândului și nu s-a întâmplat doar în mintea lor, ci și în creierul lor. Toate dovezile de sprijin din acest capitol au rolul de a te inspira să vezi direct de la sursă puterea meditației. Dorința mea este ca, odată ce vei vedea dovada a ceea ce este posibil, să aplici aceleași principii în scopul propriei tale transformări personale și să culegi beneficiile în toate domeniile vieții tale. După ce vei asculta aceste povești, până să ajungi la partea a doua a audiobookului, vei avea un grad mai mare de intenție în spatele călătoriei tale interioare, deoarece vei atribui mai multă semnificație lucrurilor pe care le faci și, prin urmare, vei obține rezultate mai bune. De la cunoaștere la experiență Am învățat ceva foarte important predând această lucrare. Am ajuns să înțeleg că toată lumea crede în secret în propria sa măreție. Dacă stăm bine să ne gândim, la un anumit nivel oricine, indiferent dacă e directorul general executiv al unei corporații, om de serviciu la o școală elementară, mamă singură cu trei copii sau deținut într-o închisoare, crede instinctiv în sine însuși. Cu toții credem în posibilitate. Cu toții ne imaginăm un viitor mai bun pentru noi înșine decât realitatea din care facem parte în prezent. Așadar, m-am gândit că dacă aș putea oferi unor persoane deschise informații științifice vitale și apoi să le pun la dispoziție instrucțiunile necesare referitoare la modul în care să aplice informațiile respective, acestea ar putea experimenta diferite grade de transformare personală. Știința este, până la urmă, Limbajul contemporan al misticismului. Ea transcede religia, cultura și tradiția. Ea demistifică ceea ce este mistic și unește o comunitate. Am văzut cum se întâmplă acest lucru de nenumărate ori în timpul seminarelor mele din jurul lumii. În timpul workshopurilor mele avansate, în cadrul cărora colegii mei și cu mine măsurăm atât schimbările biologice cât și cele energetice ale participanților, la nivel individual și în grupul luat ca întreg, eu folosesc câteva principii subliniate în acest audiobook și, de asemenea, numeroase principii suplimentare, pentru a învăța pe oameni modelul științific al transformării. Modelul continuă să progreseze pe măsură ce cursanții își dezvoltă seturile de abilități. Eu îl îmbin în mod constant cu mai multe elemente de fizică cuantică, pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă posibilitatea. Apoi îl combin cu cele mai noi informații din neuroștiință, neuroendocrinologie, epigenetică, biologie celulară, știința undelor cerebrale, psihologie energetică și psihoneuroimunologie. Vedem cum se manifestă noi posibilități ca rezultat al deprinderii noilor informații. Odată ce cursanții noștri învață și acceptă aceste informații, ei pot atribui mai mult sens meditațiilor și practicilor lor contemplative dar nu este suficient ca ei să înțeleagă pur și simplu informațiile din punct de vedere intelectual sau conceptual. Trebuie să fie capabil să repete ceea ce au învățat la comandă. Odată ce pot explica cunoașterea ascendentă, modelul progresiv va deveni mai conectat în creierul lor, iar ei pot instala atunci programul neurologic. Repetând după aceea de suficiente ori ce au învățat, ei creează un program software adânc conectat. Dacă aplică această nouă cunoaștere în mod corect, ea poate servi apoi drept predecesoare a unei noi experiențe. Aceasta înseamnă că odată ce își armonizează mintea și corpul, ei vor dobândi înțelepciune dintr-o nouă experiență, acceptând noua emoție asociată. Acum, ei vor începe să întrupeze informațiile, deoarece își instruiesc corpul, din punct de vedere chimic, să înțeleagă la nivel emoțional ceea ce mintea lor, Înțelege la nivel intelectual. În acest stadiu, ei vor începe să creadă și să știe că acesta este adevărul. Însă, dorința mea este ca, în loc să facă acest lucru o singură dată, cursanții mei să repete experiența iar și iar după bunul lor plac, până când devine o nouă abilitate, obicei, sau stare de a fi. Odată ce atingem o consecvență, ne aflăm pe muchia unei noi paradigme științifice. Deoarece, Orice poate fi repetat este știință. Când tu și cu mine ajungem la acel nivel de competență la care ne putem schimba stările interne doar prin puterea gândului, iar acest lucru este observat, măsurat și documentat în mod repetat, ne aflăm la un pas de o nouă lege științifică. Acum putem contribui la modelul științific general pe care lumea îl adoptă în prezent cu noi cunoștințe despre natura realității astfel încât să putem insufla putere mai multor oameni. Aceasta a fost ambiția mea timp de ani de zile. Am depus mari eforturi pentru a le preda participanților la workshop-urile noastre detaliile modului în care practicile interioare schimbă din punct de vedere biologic creierul și corpul, ca ei să poată înțelege în mod explicit ceea ce fac. Când nimic nu este lăsat în voia ipotezei, dogmei și presupunerii, noi suntem mai sugestibili la o posibilitate cuantică. Și se fac pași importanți în urma eforturilor importante. Cu toate acestea, măsurătorile sunt tot la fel de bune pe cât sunt și abilitățile cursanților. Așadar, în timpul workshopurilor mele, studenții se retrag din viețile lor între 3 și 5 zile, pentru a i ajuta să nu se mai definească prin intermediul realităților personale din prezent-trecut. Ei exersează trecerea într-o nouă stare de a fi, încetând să-și mai reafirme aspecte ale sinelui vechilor personalități care nu aparțin viitorului lor și pretinzând că sunt altcineva sau reinventând un nou sine al personalității, ei devin noul sine pe care și-l imaginează. Prin urmare, ar trebui să producă schimbări epigenetice exact așa cum au făcut bărbații în vârstă din capitolul 4, care au pretins că sunt cu 22 de ani mai tineri. Dorința mea este ca participanții la workshop să treacă dincolo de ei înșiși și de identitățile lor în timpul meditațiilor, pentru a deveni niciun corp, nimeni, nimic și pentru a fi nicăieri și în afara timpului, astfel încât să devină conștiență pură. Odată ce se întâmplă acest lucru, i-am văzut transformându-și creierul și corpul înaintea mediului lor, viața lor familiară, astfel încât atunci când se întorc la viața lor după terminarea workshopului, ei nu mai sunt victimele condiționării inconștiente din lumea externă. Acesta este domeniul în care se întâmplă neobișnuitul și miraculosul. Deoarece vreau să ofer cursanților tipul corect de instruire și să le pun la dispoziție oportunități pentru a personaliza toate informațiile noi pe care le învață astfel încât să poată produce în cele din urmă o oarecare transformare personală am creat un nou tip de eveniment în 2013 Dacă ți amintești, am discutat evoluția acestei idei în prefață În timpul acestei noi propuneri de workshop organizat mai întâi în luna februarie a acelui an în Carefree, Arizona și din nou în iulie în Inglewood, Colorado am vrut să măsor transformarea pe măsură ce avea loc în timp real. Intenția mea a fost ca, odată ce erau obținute aceste măsurători, datele să devină informații în plus pe care să le pot folosi pentru a învăța pe participanți despre transformarea prin care tocmai trecuseră. Și odată cu acele informații, ei ar putea suferi o altă transformare, care ar putea fi măsurată și așa mai departe. Pe măsură ce oamenii începeau să reducă distanța, dintre cele două lumi ale cunoașterii și experienței. Denumesc aceste workshop Information to Transformation, de la informare la transformare. Aici se află pasiunea mea. Măsurarea schimbării Când am început călătoria, am descoperit un neurolog strălucit și talentat pe nume Jeffrey Fannin, doctor în științe care m-a ajutat cu altruism să măsor la cursanții mei ce anume se producea la nivelul creierului. Dr. Fanin, fondatorul și directorul executiv al Centrului pentru Terapie Cognitivă din Glendale, Arizona, a lucrat în domeniul neuroștiinței mai bine de 15 ani și are o experiență vastă în antrenarea creierului pentru performanțe optime. Este specializat în traume cerebrale, accidente vasculare cerebrale, dureri cronice, tulburarea deficitului de atenție, ADD, și tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție, ADHD, tulburări de anxietate, depresie și recuperarea post precum și în pregătirea pentru performanțe de excepție, din care fac parte cartografierea creierului pentru sport, îmbunătățirea abilităților de leadership prin antrenarea undelor cerebrale, îmbunătățirea funcțiilor creierului, intensificarea dexterității mentale și emoționale și transformarea personală. De-a lungul anilor, el a fost implicat în cercetări inovatoare folosind tehnologia electroencefalografului, EEG, care măsoară activitatea electrică a neuronilor pentru a evalua cu exactitate cât de echilibrată este energia undei cerebrale a unei persoane o măsurătoare pe care el o numește starea întregului creier. Cercetarea sa se concentrează pe tiparele credinței subconștiente și pe contopirea succesului personal cu performanța echilibrată a creierului. Doctorul Fennin a lucrat de asemenea ca membru al echipei de cercetare de la Universitatea de Stat din Arizona, unde a studiat neuroștiința și leadership folosind datele strânse la Academia Militară West Point din Statele Unite. Această cercetare i-a permis să dezvolte și să predea în colaborare un curs unic la Universitatea de Stat din Arizona, intitulat Neuroștiința Leadershipului. El a fost de asemenea vreme de câțiva ani angajat al facultății afiliate Universității Walden, în apropiere de Phoenix, unde a predat Neuroștiința Cognitivă la nivel de master și doctorat. L-am invitat pe doctorul Fennin și întreaga lui echipă la aceste două workshop-uri noi unde am măsurat calități specifice ale creierului și elemente precum coerență versus incoerență, caracterul ordonat sau dezordonat al undelor cerebrale, despre care vei afla mai multe în următorul capitol, amplitudinea, energia undelor cerebrale, organizarea pe etape, măsura în care diferite părți ale creierului colaborează în armonie, timpul relativ de care are nevoie o persoană ca să intre în meditație profundă, de cât timp este nevoie, pentru a schimba undele cerebrale și a trece într-o stare mai sugestibilă, proporția theta alfa, măsura în care creierul funcționează într-o stare holistică și cât de diferit comunică compartimentele creierului unele cu celelalte de-a lungul unor întregi regiuni, cel din față cu cel din spate și partea stângă cu partea dreaptă, proporția delta teta, abilitatea de a regla și controla sporovoiala mentală și gândurile intruzive, și sustenabilitatea capacitatea creierului de a menține în mod consecvent o stare de meditație în timp. Noi am creat, de asemenea, patru stații de scanare cerebrală, dotate cu aparate EEG, pentru a efectua măsurători asupra participanților atât înaintea cât și la finalul workshopului, astfel încât să putem observa în ce mod s-au schimbat tiparele undelor cerebrale ale cursanților. Am scanat peste 100 de participanți în timpul fiecăruia dintre cele două evenimente. Am selectat de asemenea la întâmplare patru participanți pe care să-i măsor în timpul fiecăreia dintre cele trei sesiuni de meditație pe zi, scanându-le creierul în timp real. Cu totul, în ambele workshopuri din 2013 am înregistrat un total de 402 IIG-uri. Aceasta este o procedură sigură, non-invazivă, care efectuează măsurători pornind din 20 de puncte situate la exteriorul capului. Acele măsurători ale undelor cerebrale oferă o mulțime de informații cu privire la capacitatea curentă a creierului de a funcționa. EEG-urile au fost după aceea transformate în EEG-uri cantitative, QEEG-uri, ce constituie o analiză matematică și statistică a activității EEG, descrisă ca un grafic al hărții creierului. Acest grafic înfățișează gradații de culoare, ce indică modul în care activitatea înregistrată de EEG se compară cu activitatea standard normală. Diferitele culori și tipare reprezentate la frecvențe diferite oferă informații mai importante despre modul în care tiparele afectează gândurile, sentimentele, emoțiile și comportamentul unei persoane. Pentru început, datele noastre generale au demonstrat că 91% dintre indivizii cărora le-am înregistrat ig urile prezentau o stare semnificativ îmbunătățită a funcției cerebrale. Majoritatea studenților noștri au trecut de la o stare mai puțin coerentă sau mai puțin ordonată la o stare mai coerentă până la sfârșitul sesiunilor de meditație transformațională. Mai mult, peste 82% dintre hărțile cerebrale QEEG pe care le-am înregistrat în timpul ambelor evenimente au demonstrat că participanții funcționau în interiorul spectrului normal sănătos al activității creierului. Am învățat că atunci când creierul tău funcționează cum trebuie și tu funcționezi cum trebuie, când creierul tău este mai coerent și tu ești mai coerent, când creierul tău este mai întreg și mai echilibrat și tu ești mai întreg și mai echilibrat, când poți să îți reglezi gândurile negative și supărătoare în fiecare zi și tu ești mai puțin negativ și supărător. Și exact la aceste lucruri am fost martori împreună cu participanții la curs în timpul acestor evenimente. Media națională pentru trecerea într-o stare meditativă și susținerea ei este cu puțin peste un minut și jumătate. Adică de atât au nevoie cei mai mulți oameni pentru a schimba undele cerebrale și pentru a trece într-o stare meditativă. Timpul mediu de care au avut nevoie studenții noștri pentru a intra și susține o stare meditativă, în 402 dintre cazurile pe care le-am măsurat, a fost de doar 59 de secunde. Asta înseamnă sub un minut. Unii dintre cursanți au fost capabili să schimbe undele cerebrale și starea de a fi în numai puțin de 4, 5 și 9 secunde fiecare. Ca să fiu clar, nu mă interesează să transform acest lucru într-o competiție, ceea ce ne-ar anula scopul. Totuși, aceste date ilustrează într-adevăr două puncte importante. În primul rând, faptul de a trece dincolo de mintea analitică a undelor cerebrale beta- și de a intra într-o stare mai sugestibilă este o abilitate pe care o poți îmbunătăți dacă o exersezi în continuare. În al doilea rând, studenții sunt capabili să folosească metodele pe care colegii mei și cu mine le predăm pentru a trece dincolo de creierul lor gânditor și pentru a intra în sistemul de operare al minții subconștiente relativ ușor. Interesant este că cercetarea noastră arată de asemenea tipare consecvente, observabile, ale modului în care funcționează holistic creierii studenților noștri. Vedem tipare semnificative și alternante alfa teta cât de diferit comunică între ele compartimentele creierului, în lobby frontali, atunci când o persoană meditează. Acest lucru înseamnă că cele două emisfere ale creierului comunică într-un mod mai echilibrat și mai armonizat, Tiparele duale ale proporției lobilor frontali, pe care le observăm în mod repetat, par să producă experiența unor niveluri înalte de mulțumire și recunoștință, care apar iar și iar într-un mod ritmic, similar undelor. Așadar, când cursanții se află în această stare intensificată de recunoștință în timpul repetiției mentale, aceste date sugerează că experiența lor interioară este atât de reală încât ei cred că experiențele li se întâmplă în timp real sau că evenimentele s-au întâmplat deja. Ei sunt recunoscători pentru că aceasta este emoția pe care o simțim când se întâmplă ceea ce ne dorim. Persoanele cu experiență în meditație au manifestat de asemenea o creștere a proporției undelor teta și a undelor cerebrale de spectru mai scăzut alfa, ceea ce înseamnă că ele se pot afla destul de mult timp în stări modificate. De o importanță deosebită a fost creșterea reglării undei lente. Acești cursanți, deși într-o stare de undă cerebrală teta, au o coerență mai ridicată decât ar fi normal sau o ordine a undei cerebrale, între activitatea din partea frontală a creierului și regiunile din partea posterioară a creierului. Am văzut că regiunea frontală din stânga, care este asociată cu emoția pozitivă, este activată în mod repetat, fapt ce este coerent cu inducerea unei stări de extaz meditativ. Cu alte cuvinte, când acești cursanți intră în meditație, ei produc unde cerebrale mai lente, mai coerente care sugerează că se află în stări profunde de relaxare și conștientizare sporită. În plus, unificarea dintre partea stângă și cea dreaptă a creierului indică faptul că se simt mai fericiți și mai compleți. Am o idee strălucită. În sfârșit, în timp ce observam o cursantă al cărei creier era cartografiat, în timp real în cursul meditației la începutul celor două evenimente, am înțeles ceva cu totul remarcabil. În timp ce îi priveam creierul la scanner, am văzut cât de mult se străduia și cum creierul îi se îndepărta din ce în ce mai mult de echilibru și de stările meditative mai profunde ale undelor alfa și teta. Am văzut cum se analiza pe sine și viața sa în interiorul emoției pe care o experimenta la acel moment. După cum au evidențiat undele cerebrale mai înalte, mai incoerente, asociate cu o stare beta cu spectru ridicat, indicând un grad ridicat de stres, anxietate sporită, o agitație sporită, o urgență sporită și un dezechilibru general. Am asistat la modul în care încerca zadarnic să își folosească creierul pentru a-și schimba creierul și nu funcționa. Știam că, de asemenea, încerca să-și folosească ego-ul pentru a încerca să-și schimbe ego-ul, ceea ce de asemenea nu funcționa. Folosind un program pentru a încerca să schimbe alt program, ea nu făcea decât să subscrie la programul ei, nu să-l rescrie. Ea se afla încă în mintea ei conștientă, încercând să-și schimbe mintea subconștientă. Prin urmare, era în continuare separată de sistemul de operare, unde rezidă adevărata schimbare. Am abordat-o după aceea, iar când am vorbit prez de câteva minute, a recunoscut față de mine că trecea printr-o perioadă dificilă. În acel moment, mi s-au aprins beculețele și am știut exact ce trebuia să predau în continuare. Ea a trebuit să devină detașată și să treacă dincolo de corpul ei pentru a schimba corpul, să treacă dincolo de ego pentru a schimba egoul, să treacă dincolo de program pentru a schimba programul și să treacă dincolo de mintea conștientă pentru a schimba mintea subconștientă. A să devină necunoscutul pentru a crea necunoscutul. A trebuit să devină un nou gând imaterial, caracterizat de niciun lucru din punct de vedere material, pentru a crea o nouă experiență din punct de vedere material. A trebuit să treacă dincolo de spațiu și timp pentru a schimba spațiul și timpul. Cursanta trebuia să devină conștiență pură. Ea trebuia să treacă dincolo de asocierile ei cu o identitate care era asociată cu mediul ei cunoscut, casa ei, slujba ei, partenerul ei, copiii ei, problemele ei, dincolo de corpul ei, chipul ei, sexul ei, vârsta ei, greutatea și înfățișarea ei și dincolo de timp, obiceiul previzibil de a trăi în trecut sau viitor, ratând întotdeauna momentul prezent. Trebuia să treacă dincolo de sinele ei curent pentru a crea un nou sine trebuia să părăsească modul ei de a fi, astfel încât ceva mai măreți să preia controlul. Atunci când suntem materie care încearcă să schimbe materia, nu funcționează niciodată. Atunci când suntem o particulă care încearcă să schimbe particula, nu se va întâmpla nimic, deoarece vibrăm la aceeași viteză ca materia și astfel nu putem avea niciun efect semnificativ asupra acesteia. Conștiența noastră, gândul nostru intențional, și energia noastră, emoția noastră elevată, sunt cele care influențează materia. Doar atunci când suntem conștiență ne putem modifica creierul, corpul și viețile și putem crea un nou viitor în timp. Și cum conștiența este cea care dă formă tuturor lucrurilor și folosește creierul și corpul pentru a produce diferite niveluri ale minții, odată ce ajungi în punctul în care ești conștiență pură, ești liber. Prin urmare, am început să îi las pe cursanți să zăbovească în meditațiile lor pentru perioade extinse de timp și să devină nimeni, niciun corp, nimic și să nu fie nicăieri și în afara timpului, până ce s-au simțit confortabil în câmpul infinit al posibilităților. Am dorit ca, de fapt, conștiența subiectivă a cursanților să se contopească cu conștiința obiectivă a câmpului pentru perioade îndelungate de timp. Ei au trebuit să descopere punctul sensibil al momentului prezent și să își investească energia și conștientizarea într-un vid care nu este cu adevărat un spațiu gol, ci este de fapt umplut cu un număr infinit de posibilități, până ce s-au simțit confortabil în necunoscut. Numai după ce au fost cu adevărat prezenți în acest loc puternic de dincolo de spațiu și timp, locul din care provin toate lucrurile din punct de vedere material, au putut începe să creeze. Acesta a fost momentul în care adevăratele schimbări din timpul workshopurilor au început să se întâmple.